bali za muda huu kwa jina tunazungumza na nani na ni kiongozi wa kada ipi katika chama cha demokrasia na maendeleo kwa jina ninaitwa Rodrick Rutembeka mimi ni katibu mkuu baraza la wazee chadema taifa na tumesikia taarifa za kutoonekana kwa mgombea wa udiwani katika kata ya Buangaza katika uchaguzi mdogo ambao kunaendelea kama chamba hizi taarifa zipoke na ni watu wangu ambao limeshachukuliwa mpaka sasa hivi Ni kweli hizi taarifa tulizipokea jana jioni kutoka kwa familia ya mgombea kwamba kuna taarifa wamezipokea ambazo alizituma yeye mwenyewe kwamba yuko kwenye mazingira kama ya watu ambao wana mteka. na baada ya hapo simu yake haikupatikana tena. Mm. Ulipokelewa ujumbe mfupi simi? Ujumbe, ujumbe mfupi. Sasa tudii kama ujumbe aliutuma yeye mm. au waliyomteka walituma ujumbe kutoa kruu ili watu atakapomtafuta asipoonekana wajue kwa kwamba ametekwa na watu. Hatujui lakini ujumbe umetumwa kwa baadhi ya viongozi wetu wa chama. Kwa hiyo baada ya kupokea ujumbe tukajaribu sasa kufuatilia moja hatua ya kwanza ilikuwa ni kupiga simu kuona kama simu yake inapokelewa baada ya simu hiyo kuto kupokelewa basi viongozi walileta jambo hili ndani ya chama upande wa kata kata wakakaa wakaona jambo hili makubwa zito wakaeleza uongozi wa wilaya na uongozi wa wilaya na wakapata hizo taarifa na leo hii tumekuwa na kikao hapa kutathmini hiyo hali kwa sababu tulijipa muda kuona kwamba kutafuta ukweli wa habari hizi kwa hiyo asubuhi hii subuhi, familia imekwenda kulipoti kituo cha polisi tukio zima kituo gani kituo, kituo, kituo, kituo, kituo, kituo, kituo, kituo, kituo wameanza kituo cha kata na sasa hivi ndani ya saivi, wanga. ofisi hapa gwanda za kule kituo kinaitwa kashasha na wakaelekezwa waje hapa mleba. na sasa hivi nafikiri umekuta kuna watu wanaondoka sasa hivi ndio walikuwa wameleta taarifa hapa ofisini wameelekea polisi sasa kulipoti rasmi tukio hmm. hili hmm. labda kabla ya kupotea mazingira ya kabla ya kupotea kwake yalikuwaje na ilikuwa ya sangavu kwa taarifa ambayo mimi nimeipokea kama na wazangu hapa kama unaweza kuongeza lakini ni kwamba ilikuwa nimeimida kama ya saa 12. Ni watu popokao. Jana. Jana. Jioni atakuwa hivyo. Ndiyo. Ndio ndio mpatikana. Na ang kujua ametoka nyumbani muda gani? No, huyu alitoka nyumbani jana yake. Sawa alikuwa ametoka jana yake kabla ya kupotea na alikuwa ameaga kwamba anaenda safari na huko safari labda kote tumemfuatilia tumefanya juhudi nyingi sana za ku, ku, kuona kwamba inakuaje na tumejaribu kutamfuta kwa kutumia njia ya teknolojia kuweza kujua huyu mtu yuko wapi hili labda simu yake inapatikana wapi. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata hiyo simu yake inasomeka bado kwenye mazingira ya Mleba. Simu. Kwa hiyo kama teknolojia itudanganye basi waliomteka wako kwenye mazingira ya Mleba yuko hap kama yuko hai au yuko hai watekaji wao wake na simu lakini simu yake haijazimwa inaonekana imesomeka ikiwa Mleba kwa mara ya mwisho jana usiku. Uh, labda um, mlikuwa kampeni za uchaguzi mdogo ilikuwa mshati kampeni uh, zilishaanza rasmi zilishashadzidiwa rasmi siko tunaendelea na hiki moja leo kama ambavyo unajua ratiba ilivyopangwa kutoka kwa tume ya uchaguzi mm -hmm. tayari kampeni zilishaanza rasmi kwa hiyo nasikuwa tumeanza rasmi mm -hmm. na mimi ninavyo hapa kimsingi ilikuwa ni moja wapo ya jambo ambalo lilikuwa limenileta kwa ajili ya hizi kampani kama kiongozi wa kitaifa Nao, la, aya, ungolea, yes. Yes. Ouyo, na jina la Ngombea Mtanani Miss anaitwa Nelson Makoti. Nelson Macot. Yeah.